Так герої. І, бляха, Макса, я без тебе не можу. А як разок хильнули лишнього і заспівали в опері, то зразу поводимося, мов розбещені дітлахи? Бурчав я. Напарник так нічого і не сказав. Врешті, мій товариш, стромив руки в кишені байдуже опустивши погляд собі під ноги, почвала у протилежному напрямку до хрещатика. «Тьомо, ти куди?» – окликнув я. Артем не відреагував. Незважаючи на алкогольні випари, які розпирали всередини мозок, наче густа пара фінську сауну, я розкомикав, що допіру сталося щось значно більше і значуще, аніж черговий розрив Тьомика зі своєю черговою хвоїдою. Серце защемило в грудях, однак я не кинувся слідом за друзякою, зрозумівши, що це вже нічого не змінить. Так я залишився один. Артем віддалявся, втиснувши голову між плеч, і я напрочуд ясно відчував, що всі ті ниті, які пов'язували мене і напарника ще кілька хвилин тому, коли ми душа в душу співали в опері, рвуться, натягуються і рвуться одна за водною. Мені здавалося, я майже фізично, Чую їхній тріск. Машини кудись зникли. Стало так тихо і сумно, як на полі бою після поразки, чи радше після перемоги, яка дісталася ціною непоправних втрат. Я задер голову і подивився у недосяжну височину. Зір не було. Вони поховались, прикрившись смогом і світлом вуличних ліхтарів. Теплий літній вечір поволі вливався у ніч, розчиняючись у темряві й прохолоді. Після такого всі нормальні дівчатка йдуть і жаліються мамі, однак мами у Марусі немає, мама Марусі давно померла. Тому в таких випадках вона йде і розказує про все своєму батькові, Радіону Борисовичу. І це не є добре. Це, можна сказати, навіть дуже погано, оскільки мами зазвичай обмежуються тим, що втішають дочок, бідкаються та нарікають на тяжку жіночу долю, проклинають усіх чоловіків на світі, і переконують своїх стражденних кровинок, ніжно погладжуючи їх по голівці, що все мене і життя обов'язково наладиться. Трохи інакше реагує Радіон Борисович, адже вся заковика в тому, що старий десантник – це, м'яко кажучи, не мама. За все своє життя йому ще не доводилося нікого втішати. А тим більше гладити по голівці. І він взагалі терпіти не міг, коли Маруся плакала. Знову він? понуро спитав доблисний ратник. Кавкаючи і захлинаючись від сліз, Маруся кивнула. Артем, уточнив авганець, щоб, бува, не постраждали, ні в чому не повинні люди. Той, що жив колись у сусідньому під'їзді. Дівчина вдруге ствердно хитнула головою і зайшлася ще сильнішими риданнями. Дивлячись на Зарюмсену і перебиту горем дочку, грізний татко довго сопів і хмурився, а потім проказав одну єдину фразу. «Ща все порішаємо!» Днів через два... Після описаної фан-акції в приміщенні оперного театру, я почим до Артема обговорити наше з ним спільне майбутнє. Іншими словами, пішов миритися. Я навмисно не поспішав, підіймаючись сходами до житла свого напарника, по дорозі сумлінно думаючи що і як буду говорити а скидалась на те, що говорити доведеться довго. Мені залишилося пройти всього півповерху, коли зненацька двері Артемової квартири розчахнулися навсі ж, і звідти вилетів мій друзяка страшенно блідий і переляканий. Його очі неймовірно розширилися і стали нагадувати дві кришки від каструль. Побачивши мене, він відчайдушно замахав руками. «Тікай, Максе! Тікай!» Його вигук гарматним пострілом прокотився коридором і вирвався на двір через двері під'їзду. Спочатку я подумав, що то кровожерливий Мурзік з такими гострими і страшними пазурами розбив вікно балкону і пробрався всередину квартири. Проте я помилився. Вискакуючи на сходову площадку, Тьомик покричав мені прямісінько у вухо три слова, значно страшніших від Мурзіка. Борисович влаштував засаду. Повторювати двічі не було необхідності. Перестрибуючи через три сходинки, ми скотилися вниз і вискочили на вулицю. Услід за нами неслася груба лайка і безладний тупіт переслідувачів. Не зираючись, я і Тьомик почесали геть. Враховуючи різницю віці між нами та команду Родіона Борисовича, а також початкову фору нам досить легко вдалося відірватися від погоні. Попри це, ще якийсь час ми продовжували бігти, петляючи малознайомими вуличками Києва. «Що трапилось?» – спитав я у напарника, коли ми врешті-решт спинились. Я не був вдома дві ночі. Відхекуючись, пояснював він, ночував у батьків, ху, хотів прийти до тями, а це повернувся, а там там штук п'ять накачених горив, і це її папік, хай йому грець, як почали мене дубасити чувак, господи, ледве вирвався. «Оце запара!» «Та не кажи!» «А Мурзік?» Зненацько згадав я, сплівши у відчої руки. Напарник скрушно покажав головою і опустив погляд. Таким жестом у фільмах про війну вояк показує побратимам, що їх бойовий товариш поліг хороброю смертю героя в нерівному бою з переважаючими силами противника. «Нема вже Морзіка», – тихо констатував Артем. «Я схилив голову і стиха вилаявся. Шкурку Морзика Борисович постелив у себе вдома посеред вітальні,